Estás escoitando A Tarde en Melide con María Torre. Pois na tarde continuamos, señores, en directo con tres minutos, eh? sobre as 5 en punto, e a golpe de tarde de martes, pois, lóxicamente, temos aquí a Restora, a un dos membros da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional. Ose, acompáñanos, e non é a primeira vez... Eh, Paco Veiga, Paco, moi boa tarde Ah, boa tarde Eh, bueno, antes de empezar esta entrevista e para que non nos esquezamos ningún dos dous logo volvémolo a contar eso que estábamos diciendo agora dílleos nosos ointes eso que estábamos diciendo agora de que saídes, creo que este sábado a ver ese aviso Si, sí, eu queria contárdelo sobre todo aos ah. alumnos e alunas do Instituto de Melidi porque este sábado no programa actualizado, seguro que xa non se acordan de cando gravamos isto, porque hai moito tempo, pero este sábado, a 10 da noite, no programa actualizado de Atevega, pois hai o Instituto de Melide, Asociación Galega, e de logo moitos alumnos e alunas de Melide xogando. Xogando a qué Se si ah. podo así preguntar. E unha estive na grabación en Pillarmingales, pero xogando a xogos tradicionais. Claro, sí. y, y, y contaronme que hubo una intervención cefalada eh, luego entrevistas de, de nenos, de, perdón, de mozos y mozas mm. que fueron ciertamente muy interesantes. Perfecto, bueno, pues todo o mundo tomando nota Os nosos seguintes agora mesmo tamén en directo Este sábado, 10 de noite Televisión de Galicia Olle, dasme permiso para que o anunciemos, verdad? O xoves, o venres, para que o metamos aquí nos avisos Si, sí, naturalmente, non nos do permiso ¿verdad? Non que xo agradece profundamente Bueno, pois pues claro, <risas> hai que, que decilo moito Para que se ve xa, pues esa labor, non? De, de difusión que te es tremenda Bueno, oxe, si en, en vez de falar dun xogo como ademais casi seguro estamos rematando un período de entrevistas maravillosas nas que coñecemos, non sabes cantas cousas coñecemos e aprendemos nesta serie de entrevistas, nesta serie de programiñas que, que levamos. Como é así pois, seguramente eh, o último dunha serie, imos a falar de como se espalla esto do coñecemento do xogo popular e tradicional ou menos polo mundo, pero polo menos por Europa, sí, Porque quero que nos contes que pasou esta fin de semana Onde estiveche estivexedes esta fin de semana Pois esta fin de semana estivemos presentes Tres persoas, tres membros da asociación Manolo Charranca, Xan Méndez, o noso presidente, máis eu mesmo Estivemos presentes na Asamblea da Asociación Europea de Xaúsa de Deportes Tradicionais na que estamos integrados Non fomos os únicos representantes galegos Estivemos tamén presentes dos dos compañeros de Brinquedio e da Red Galega do Xogo Tradicional e fomos ao Movesen no P.I. do Gers e realmente estaban falando da Ocitaña do lugar onde naceu a literatura galega que despues chegou aquí mm -hmm. a través do Cabiño de Santiago e estivemos ali nas, nas, xa, digo, na décima Assemblea da Asociación Europea de Xogos e Deportes Tradicionais a Asociación Europea é unha é unha asociación que é unha federación logo de, de colectivos de moi diversa índole porque hai desde facultades universitarias ou departamentos de diferentes lugares de Europa ata clubes deportivos ou ata asociación do tipo danosa que intenta agrupar e coordenar as iniciativas que se están desenvolvendo non sempre falamos de dun territorio que abranca de Alemania cara aquí, non sabemos exactamente na máis que por por contactos indirectos que o que sucede a Alemania, cara lá. Uh -huh. eh, en fin, o nos presidente da Unión Europea ten ten viaxado a Bulgaria, ten viaxado. Ainda contaba casualmente, ásalmente este estes días da súa estadía en, en Bulgaria, ¿no? pero non os contactos non son tan directos como como poden ser, por exemplo, coa Bretaña, con toda Francia en geral, con o con Bélgica, con Flandres, sobre todo. Bueno, estarase preguntando a xente pero para que queren estes de Melide de Galicia contacto con xente que está facendo cousas semellantes na Bretada Bueno pues poñedes me... en común ou cale a finalidade de xuntar vos ou... conexión conexión. bueno, hai fundamentalmente dúas liñas de traballo unha é a propiamente de recuperación do patrimonio lúdico europeo e dos patrimonios lúdicos locais Os xogos son universais, existen variantes locais, somente, en esencia. Así, ¿no? Entón, por un lado, iso a recuperación dos patrimonios lúdicos, ou do patrimonio lúdico común, é unha forma de construir Europa tamén. E, por outro lado, está Está, digamos, o fundamento no estudo científico do propio xogo. Estes encontros, claro, non fomos simplemente a unha asembría onde se decidiron asuntos de trámite tales como aprobar atas e cousas polo estilo, non? Senón que fomos a un congreso onde estiveron presentes pois boa parte dos superespecialistas que hai en Europa sobre este asunto. Fomos a un encontro europeo de xogos tradicionais onde poidamos xogar a xogos de que eu, de, de, de Aragón, por citar un caso que eh, pertencen todo Estado pero también a xogos de, de, de portugueses, a xogos flamencos, etc. Entón realmente estamos falando dunha década aproximadamente a partir do ano 2000 aproximadamente uh -huh. no? cando se empezou a, a desenvolver digamos este tipo de iniciativas en, en Europa e tratase de aprender no? en un campo ainda bastante ermo 10 anos non son nada, non? non proceso de recuperación e de estudo e xogo tradicional uh -huh. mm, Para que se así xa moi gráfico para os nosos ointes dime xogos que teñamos en común con Europa Pois <risas> pues mira eh, podxe contar que por exemplo na, na asamblea había unha moller catalana Francesca que eh, representaba mm, a un equipo de xogadoras de estornela uh -huh. en, en Cataluña eh sí, silvetic este caso como ejemplo de que realmente falamos de dos mesmos xogos en todas partes, con variantes. Claro, ¿sí? claro, claro, claro. A Francesca pois pues, te cunnos como naceu bastomela, no no seu lugar no lugaro onde iba desenvolvo. Xogaban as mulleras con paz, e resulta que esas paz eran de Madeira e eran as que utilizaban para golpear a roupa cando lavaban. Mm, entón naceu realmente como Una, como sucede moitas veces con o xogo tradicional, eh, que acaba converténdose nun, nunha prolongación do, do traballo. Había un investigador portugués, Antonio Cabral, que dicía que o xogo, se, eh, o traballo se converte en xogo cando o ser humano eh, identifica o, e eh, cando descubri no, no traballo, dicía ele, unha certa grasa. Que decir, cando descubro hai que tela, hai que tela unha certa grasa, hai que es, tela no traballo senón malo eh. exactamente pero a carón disto tamén existen xogos moi especificos, estou me lembrando agora só por poñer casos, sí, sí, sí. casos así que, que podamos entender estou me lembrando por exemplo dun xogo aragonés que nos presentaron ali estivemos xogando realmente consiste en algo tan simple como tirar unha ficha das que se utiliza un peso dos que se utilizan para o xogo da rap por exemplo tíralo contra unha baldosa realmente que ten buratiños cada buratiño ten a súa puntuación entón tratase de, de, de atinar coa, co, co burato en cuestión, gaña obviamente que máis puntos faga contaron os aragoneses que olaban que este show tamén naceu non tanto do traballo senón dos momentos de lecer había bares incluso que tiñan A, nas soas baldosas, no chámense bueno, como se queira Os no? uh -huh. seu, seus buratos para que os clientes poidan xogar a, a rondas. A me parece moi maravilloso que os xogos poidan nacer de, de unha cousa tan, tan elemental como tirar un, un pesiño logo contra un burato. Claro. Eh, oye, como estás falando así de Aragón, de Cataluña, de Portugal, Supoño que diria xente de toda España, porque se si de Galicia solamente se foché desde dúas asociacións, a Galega e Brinquei, Brin... Brinquedea, País de Brinquedos, de eh, como se chama. ¿sí? Eso, eh, supoño que que, que de moitas zonas, entón, de onde había máis xente ou hai zona, por exemplo, imaxina pois, pues, en Castilla-La Mancha, non sei, na que non exista xogo popular ou non teña representación? Como vai isto en España por zonas? Bueno, eh, vayamos por parte. Mira, eh Na Bretaña, por exemplo, por puñer un caso, hai unha federación de de xogos tradicionais desde anos 20. Eso dá dache unha idea de realmente o tempo que le van traballado o asunto e os flamencos, por exemplo, eh, non sei, todo mundo é consciente de que Bélgica leva algo así como un ano e pico sin goberno, porque son incapaces de entenderse os flamencos do norte, que son de fala neerlandesa, e os balóns do sur, que son de fala francesa. Os flamencos levan investido en xogos tradicionais, eu, desde que me metín neste asunto de xogo tradicional, sempre os admirei moitísimo, incluso estuve en Lovaina, non? en Leuven, como chaman no seu centro, era un investido un eh, pois, mogollón de, de, de cartos na, na recuperación dos seus xogos tradicionais e les certamente un pouco para remarcar a, a súa identidade. E, en toda Francia en xeral hai infinidades de colectivas que se dedican á recuperación do xogo tradicional. E xa te digo, de Alemania para aquí o Val d'Aosta, por exemplo, no norte de Italia, pois é un lugar absolutamente xenuíno en tanto a Os xeos tradicionais que, que conserva E eh, xa digo, de Alemania para aquí Estaba representado pois eh, todo o mundo No estado español sucede un caso contrario Que eu non sei Un caso especial, digamos Que eu non sei se xa temos te comentado aquí en Nalgún ocasión mm, eh, As persoas que en algún momento Nos ocupamos estudar o patrimonio lúdico Da península ibérica Démonos conta de que a medida que Imos camiñando caro sur, caro Andalucía Desde o norte vai minguando o poder dos xogos tradicionais que sei decir que existen menos xogos tradicionais isto mm. soi concordar todo o mundo se cada hai arriscado de no, no, no, pero non, pero... nunca o eh, porque pues, interioramente pois, pois, pois, aquí no, sí. comigo non pois pues isto parece suceder entón, de onde arrenca isto? non sei, seguramente había que buscar hai que tener en conta que no sur había unha grande cultura que foi, digamos, arrinconada expulsada do da península que era a cultura muçulmana. Entón, por sinalmente, hacia que buscaras as orixinna na, na orixín logo deste deste desfase en canto ao poderío de xogo tradicional na, na Reconquista, non no sei, eh? Estou só falando por falar. Si, si, entón nesta asamblea pois pues, había representantes do do norte, bastar aragoneses, e, en fin, eh por suporto cataláns. Curiosamente a, esta, a este evento non, fueron, eh, non foi ninguna asociación vasca, pero non porque ah, non, no cheo preguntar, pero porque decía, no, no, pero estes de... que son moito de conservar <risas> bueno, parece, ¿no? Parece, non sí. sei por que, pero parece que Galicia, País Vasco e e Cataluña parece que tira máis que conserven máis os xogos populares, sí. tampouco sei razonar agora mesmo estáse me ocurrindo, eh. Sí. Pero parece que, no? no, resulta evidente que os vascos teñen infinidade de xogos tradicionais perfectamente conservados, incluso deportivizados. Non foron por unha circunstancia da vida, é dicir, porque veña mal neste momento, pero aí seto e oito asociacións vascas integradas na Bueno, e, e finalmente tamén había. A tenencia por que chegate. Sí. Eh, a pelota vasca Sería un xogo popular e tradicional Ou sería un deporte que non ten Mira. O... Digo porque por curiosidade Porque non me parece de... deporte deporte, Pareceme máis ben un xogo Pero é algo que se coñece de... de España Disto seguro que te hemos falado aquí en alguna ocasión Non lembro tampouco eh, O xogo convertes en deporte Cando mm, precisa adestramento, por unha parte, o xogo non tolera o destramento, ti xogas para te divertir, para gañar, certamente, se o xogo consiste niso, pero para te divertir o deporte, exixe adestramento e a súa finalidade única é, é gañar, mm. e entón a pelota más que un, un deporte, non cabe ninguna dúbida un deporte con raíz na, na cultura popular como prácticamente todos os deportes eh? uh -huh. e, De feito, que é o golf senón aquele xogado que comentábamos aquí ocasión, a uh -huh. porca dos vaqueiros uh -huh. pois pues, eh, estamos, estamos aí Bueno, perdona que te cortei hoxe xa que non había representación que estabas comentando Vasca pero non era por nada especial senón por robo sit polarístico está de momento. A asamblea foi moi cedo este ano, normalmente no verán profundo, digamos, cando hai máis xente de vacacións, podemos, de feito, nos tivemos que ir un pouco a correr para poder chegar. A nos interesa interesa moito estar integrado na Unión Europea, e xa polo que comentaba antes, é decir, tráteses de de ainda pois pues, prácticamente no noso contorno. E eu teño unha honra de dicir o primeiro galego que que que entrou en contacto coa Asociación Europea. Isto sucedeu en Nantes, no ano 2002, a Asociación Europea había un ano que se fundara. E, en Nantes, pois, eu acudí un pola miña conta risco para tratar de conectar a Galicia e a este movimento a un, a un congreso que ali se celebrou. Entón, digo que nos interesa moito estar conectados co que sucede en Europa porque se trata dun proceso ainda en construcción do xogo tradicional que dan moito por decir e moito por estudar non cabe ninguna dúvida nese sentido non sei se hai algún estudante universitario escuitando esta emisión que radafónica tesis, eh? claro realmente e ten que el... conectar con Bosco porque ten unha ah, de material sí, y... eh, pola, pola, en fin contactaron con nos nestes, eh, nesta década ou mellor coa asociación galega digo mm. contactar un mellor que sei ou media dúcia de estudantes universitarios para tratar de empezar unha tese de doutoramento sobre, sobre o xogo tradicional ninguna delas concretou agora mesmo das universidades gálicas hai unha sonha tese e isto xa foi presentado no ano 98 ou xe xa que necesitamos necesitamos que se tire por aquí e, e xa te digo nas dúas, nas dúas vertentes a través das cales nos interesa estar en contacto con Europa unha o estudo e outra sobre os procesos de divulgación Eh, entón interesarnos nos facer eh, forza fomos nos, por exemplo, que conseguimos no último mes que o Parlamento Europeo recibise a, a representantes da asociación digo que fomos nos desde Galicia eh? fixemolo a través da da diputada do BNG Ana Miranda Ti vemos aquí a Nova Mandaxela eh, actualmente ti Gracias, sí, sí, sí. Pois si eh, Pois, sí, pois non se camiño andamos é decir Tratase de facer forza a nivel europeo para conseguir unha carta do deporte tradicional e para conseguir non só bueno isto é evidente isto si sí que o te temos comentado non non imos contra ninguna outra manifestación lúdica mm. en absoluto senón todo o contrário e ao lado dun partido de fútbol pois, pode haber unha exibición unha partida de da Liga Nacional da Villarda, como está sucedendo xa en Galicia. Home, uh -huh. que por exemplo, eu tiña antes por aquí, mira, ainda teño, que falei antes, falei antes, a ver que o collo, falei antes dunha foliada que vai haber o nove de suyo que nos mandaron os de Boimorto e pon eh, pola tardiña, bueno, obradoiros de baile, música e xogos populares, que isto antes non o tiñamos Así en carteles, en avisos, na sección de avisos que teño no programa Sempre meto estas cousas E cada vez é máis Non sei, máis normal, máis usual A topar eh, Porque antes parece que solamente estaba Sesión Verbum e sí. Sesión Tal e Verbena Tal E ora parece moito máis isto dos xogos eh, Dos xogos populares sí, fe, Felizmente isto sucede E camiñónse moito en esta mm. década Nunca ve ninguna dúvida Queda moito por andar por aí E aínda ¿no? Queda eh, Si sí. O que si comentamos alguna vez aquí O que sucede, por exemplo, na comarca do Bolo na, mm. Aí sí, pues, aí son especiais Comentamos aí son especiais. pola familia Oroz Que ten en relación co, que, que Alí ves un cartel dunha festa E non ves a orquesta, pero Non ves de que orquestra se, se tratas nin se hai, pero que si ves unha partida de virlos De Bolo Exactamente, así sí, sí. que comentamos eh, Bueno, estamos falando moito de Europa Logo volvemos a Europa, Perú, quero que me digas Por exemplo, nunha comunidade autónoma Como pode ser a de Madrid ¿Hay xogos populares? Sí, naturalmente asociación de xogos populares? Porque que xogo popular poden ter Temos un descoñecemento tremendo Estás pensando ti Esta non se entera de nada pero... No, no, no, estou pensando eso en absoluto Todo o contrário É unha pregunta absolutamente pertinente Mira, a revista Galega de Educación Da Cal En fin, formamos parte do Consello de Ración Algún dos membros da, mm -hmm. da Asociación Galega de Xogo Popular Tradicional Vai sacar o número 51, creo que acaba de sair a rua agora o 49 o 51 vai versar xustamente sobre o choguete popular, sobre o choguete tradicional entón outro día corregindo a originais e valorando o no, no seu conjunto monográfico podeis alguno ou alguna das persoas que estábamos ali, dixo a ver, este número de momento está moi centrado no choguete rural Existen outro tipo de, de xoguetes e de xogos A parte dos estritamente rurais Dos eh, estritamente integrados Logo nun medio natural eh, Nun medio natural salvaxe Nun medio natural puro, non? E efectivamente Hai que falar do xoguete tradicional Do xoguete e do xogo tradicional tamén medio urbano E podo decir que, que Madrid, non coñezo o caso É eh? decir, había que facer un estudo do campo como é debido Pero Madrid ten unha riqueza lúdica seguramente Pois moito máis interesante do que podamos pensar desde aquí A riqueza lúdica dos barrios, eso ten que ser magnífica, vamos Ten que ser extraordinario E de feito nos temos na nosa humilde biblioteca E temos referencias, temos libros da... da De, de, de que recoñeción os xoguetes de de os xoguetes e os xogos de Madrid. Mhm. Uh é -huh. o sea que aí non sé como as meigas. En todas toda a En todas as culturas. culturas, en todos os medios, nunca veo dúbida así. Outra bueno, cosa cousa que se poida xogar a calquera cousa en calquera parte. No claro, o sea, a, a este respecto, digo, non teño a referencia aquí, estou falando so de ideas, pero a principios do século XX, por exemplo, o Concello de Lugo sacara unha normativa que impedia xugar as tornellas a na cidade de Lugo por que? porque os cristais ian a tomar por saco claro uh -huh. <risas> bueno, é unha mini <risas> lógica claro, en fin. claro. eh, bueno, máis cosas claro, que te, o tema daría para moito porque estamos falando dunha superestructura eh, non sei como a defines? faleme un pouco desa superestructura eh, estatal Eh, mira, vamos ver eh, Conto ti moi brevemente historia Para non agorrer a ninguén mm. eh, mm, Xa digo, no ano 2002 Carice entrou un en contacto co, co, co que se estaba comenzando A, a articular en Europa A Asociación Europea nacer un ano antes Porque no 2011 cumpliu seus Dezanos Entón, mm, digamos que nos incorporamos Eh, representantes de diferentes comunidades autónomas se incorporámonos digamos por libres sin que existiese ningún ningún elemento de conexión estatal. E últimamente intentouse mm, intentouse organizar ou articular unha federación estatal de xogos tradicionais, e tú nunca lleou por problemas de presas políticas, como sempre sucede. Entón o que si sí existe xa é a chamada Fundación Laia que é un, unha fundación da cal como patrón forman parte representantes de cinco comunidades autónomas e, e unha fundación que están haciendo e que vai ter como objetivo justamente centralizar un pouco as iniciativas sobre o tradicional a nivel do Estado. E... A la... nivel do Estado español, que, dicir, ahí, claro, non entra Portugal E que, como me parece que está tan preto a todos os niveis Portugal Pero non ten nada que ver Portugal Non, desgraciadamente non Porque as fronteiras, eu, por, por exemplo Non, non sí, claro, por, por, país por, distinto, entendo, entendo Pero desgraciadamente, en fin, non ten moito sentido Que nos, non traballemos conjuntamente con os compañeros portugueses Discutíamos ali neste lugar, en Movesen Porque porque os xogos son prácticamente os mesmos e aí as inquédanzas do problemas son son idénticos. Bueno, pero o caso é que se túa unha, unha fundación estatal, pero eso non, non ten repercusión de cara á Asociación Europea. A Unión Europea simula formando ao mesmo grupos, de os mesmos colectivos de de antenas. Entón, Asociación Europea, xa digo, que pretende eh defiar camiños en en común e eh, A nivel mundial, a Unión Europea empezase un referente claro. En Movesen estiveron como convidados, por exemplo, esta fin de semana pasada, o presidente da Federación Mexicana de Xogos Tradicionais uh -huh. e un representante guatemalteco que está tratando tamén de fundar a súa propia federación, estivo nos explicando con todo detalle, unha federación que, vai, que se vai dominar De xogos ancestrais de, En fin, debemos referir que Guatemala ten un 60% de población maya, ¿no? indígena Bueno, non estou falando de maya, pero non son sí, mayas sí, sí, Pero no, aí hay... sí que ten que haber Sí, exactamente, entón defendía a idea de, de utilizar nome de xogos ancestrais porque pretende justamente traer ao presente os, os antigos xogos Ben, e a Asunción Europea promoviu a o que é unha organización mundial que está dando seus primeiros pasos e, bueno, en outras ocasións teñen asitido como invitados representantes asiáticos, coreanos por exemplo, ou chineses e representantes africanos tamén, e sobre todo tunecinos do Magreb mm -hmm. tamén de, e, bueno, e, están dando os pasos e, iniciais para para pular por o jogo tradicional en todo o mundo Oye, e en USA, os americanos de ali de arriba, esos sí. non terán moito, ou oh, si? Sí. Si, sí, non cabe ninguna dúbida, si... Sí, si, sí, que eu penso, xogo popular e tradicional, penso en América Latina, non? Pensamos todos en Sudamérica e tal, pero non pensamos que en Estados sí. Unidos... Ben, ben, como a, en outros temas que me sacas pillas min albi en este momento no, no, no, pero da, é, é unha reflexión a, tamén a, entre... a do, no, digo que a nivel de datos para contrastarlo no, pero sí, nunca cabe ninguna dúvida de que nos Estados Unidos ten que haber un patrimonio lúdico rico mm. desde dúas ópticas primero desde as tribos indígenas que ainda siguen existindo felizmente Ah, claro, eh, por parte desas de tribus, sí pero pero, luego... pero pero tamén a través dos inmigrantes, dos dos inmigrantes doberándonos irlandeses, aínda que só xa Igual que que fixeron que a súa música traspasase, viaxase polo Atlántico adiante, os xogos tradicionales ten que ser ten que ser moi rico, caela. O ano que vean, se iniciamos outra xeira de programas, tratamos de, de, de traer documentación, se te sí. parece. Ui, entón non hagamos nunca, imaxina, <risas> imaxina, porque o que debe de haber por aí. Oye, por certo, e falando de, de España, supoño que, que Canarias queda bastante desconectado do que xogo español. En absoluto. Ca en absoluto. <risas> non, mira, incluso... Eh, Digo, por, porque o millor teñen xogos máis semellantes, pois pues non sei. Algún país de África ou algo así, digo por conexión ¿eh? Ou Ceuta, Melilla, non sei sí. Mira, comento dúas cousas e, Nesta fin de semana, estes tres días que estivamos alán Houve un festival europeo, como che contaba de Era un festival onde había xogos que levamos as delegacións Que estábamos ali presente Fizemos ¿no? un conxunto bonito porque había un pouco de todo Era un festival libre, que decir que non se cobraba entrada Uh -huh. e, sí, eu si sí, este tiño estado en outros festivais en Francia, por exemplo na Bretaña, onde si sí, se cobraba entrada e estaba cheio, eh? <ríe> Sí, que eso é, eso ainda é impensable aquí en Galicia de momento. Ainda quizá hala aí movimenta na Terracha, por exemplo, xa podemos falar do Santalla na Punta Nova, xa podemos ir falando de desta cuestión. Bueno, pues comentaba ali un casualmente un aragones que el Tiña pagado, e tiña pagado moito por entrar a recintos canarios onde se practicaba a loita, a loita canaria, que é unha das loitas máis estandarizadas e máis reconhecidas. Pero a parte de, de, de xogos, eh, digamos, eh, comuns a outras culturas, tiñen os moi ben estudados. Ademais, moitos xogos que conservar do seu pasado guanchi pensando no no xeober de pastores, por exemplo, no salto de Pastor que se realiza cunha vara enorme para salva, salvar os, os terreos eh, en pendente e eh, por aí a loita do pau, do, do pau O, bueno, después pois, os os etamente rurais como o levantamento da arado e por aí, estou falando tamén de memoria, no é como hai que falar, como é... hai que falar, está ben, é unha reflexión. Bueno, pero si si aquí documentación grande ou documentación oportuna, uh -huh, que, que uh -huh, atemos na nosa biblioteca, pois pues, uh -huh. podíamos falar un pouco máis con detalle, pero ten xogos moi repito que ademais teñemos moi ben estudados e os canarios preocupanse moito por os seus xogos tradicionais. Si. Sí. Sí. O que sí si comentamos aquí na ocasión, cando falamos da Porca, que da Universidade de, de, de das Palmas naceu eh, unha tese de doutoramento sobre a Porca, sobre a, a, aquele xogo que explicamos aquí un día. Mm, do xogo, acórdome, do, do, do da Universidade de Canarias, non, sí, non, pues, non me acordaba agora. Bueno, Paco, eh, que nos queda por contar, por falar desta decimaxia, decimaxia asamblea da Asociación Europea? Bueno, pues a nivel formal digamos que va a presidencia está en más de da Bretaña, de un un representante Guilla que representa a Federación Bretoa de, de Shows xogos tradicionais, eh, na directiva e hai, hai xente de diferentes partes de Europa, desde flamencos hasta italianos para eh os itarioles, por exemplo, teño unha federación italiana o xeitor tradicional que, que se ocupa profundamente de desta de cuestión eh é decir únicamente que se aprobou que a sede de a sede de sede da das asambleas vai ser decidida eh con 2 anos de antelación. Entonces já podo anunciar aquí, podemos anunciar aquí que no ano 2013 a xa adoceaba. adoceaba a doceaba. Assemblea da Asociación Europea de Xogos de Deportes Tradicionais vai en Santiago de Conportela. Bueno, así me gusta. Eh, sí. Que non todo se catedral, 800 anos ta, ta, ta. Eh, que xa algo máis de vidilla. Sí, ademais explico este caleoprán... E hoje, que mes, en que mes, cotillén? Eh, pois, pues, en principio, está pensado para a primeira quincena de xullo. Ah, xa, xa, xa, xa, xa, xa, Bueno, ainda non estamos en suyo Pero bueno sí, dos anos Casi claro. que dentro de dous anos sí. Estamos aí en Santiago Entón, seguindo un pouco coa niña Da de, de, de organización destes de, de, de, de actos Que se ven desenvolvendo Habería unha xornada de formación haber, Habería unha mostra de xogos E habería propiamente Pois pues, a asamblea ¿no? Entón, a xornada de formación un pouco fiando ligando co fío do camiño de Santiago e versaría sobre xogo e inmigración é mm. dicir, os inmigrantes o que acabamos falando, os irlandeses mm. nos Estados Unidos que... os inmigrantes nunca cabe ninguna dúvida que que levamos os seus xogos a, ao seu país de, de, de acollida entón versaría sobre iso o, o congreso E, e despois a pretensión É que haxa unha mostra De xogos tradicionais europeos Pero digamos que a idea Que que, que se pretende levar a cabo Outra cousa é que se consiga o financiamento E todo isto é conseguir que Nas vilas galegas Ou na maior parte delas Haxe algún tipo de actividade de xogo tradicional Se que era durante unha quincena Uhum. entón é previsible que en Melide logremos tamén incluíla no circuito Melide seguro, claro. porque aquí hai moito movimento e moito interés sí. pero que non vai a organizar, é dicir Será a asociación galega a no, que en Santiago dentro no, de dentro de dous anos? Non, no, foi Brinquede, unhos compañeros de Brinquede, arregle garriga dos xeos tradicionos que pediron a, a sede para Galicia Entón, eles van levar, digamos, o peso da organización independentemente de que despois votemos unha man Eso é seguro, da... eso xa sei eu que allí desabotaron a man seguro be, Pero así, be, claro, que... pero vai ser complicado eh, organizar eso, non? Sí, é complexo Sobre, todo, siente, sobre, todo, sobre todo é complexo nos tempos que corren sabes? Porque é difícil conseguir financiamento eh, O que mm -hmm. falamos a ali Un pouco nos corredores eh, Foi da idea de, de Tratar de acudir ao financiamento privado no? Porque o público privado tamén Xa é que está chungo Pero o público está, <ríe> está chungo bueno, pois, eh, A verdade é que foi Unha xa charla, unha entrevista Unha reflexión moi dispersa Pola miña culpa Porque, claro, da para tanto que de dunha pregunta voume a outra, voume a outra e empezamos a falar do xogo en Europa, no mundo, seguramente máis alo tamén xogen, non o sei, eh, pero, bueno, pero, pero que, que creo que tocamos mm, así como aspectos interesantes. Eh, Paco, que moitísimas gracias, xa sabes, por estar aquí paide bueno, pues eh, realmente no sei se era eh, a nosa última intervención pero verán sí, antes do verán un... ou bueno, si sí. pues eu quero en nome do noso presidente Deixán Méndez e de, de todos nós pues agradecer profundamente en toda en todo o peso a colaboración de, de Radio Melide E quero dicir tamén públicamente Que esta colaboración divulgámosla través das nosas redes de contacto Durante todo o ano Todo o mundo sabe que Radio Melide Ten, ten esta colaboración Aí, aí eh, a que foi unha boa idea Naturalmente que sí E esperamos é, poder concretar tamén De cara a nos pindeis Exactamente esperamos, Eu espero recuperálo de verdade eh? decir, no. Acordome de cando tiven a idea Con Celtia Que tamén lle damos as gracias desde aquí Que me leva va xudado Bueno, moitísimo, moitísimo, y, y eso, acórdome, entonces, gracias a Celtia de verdad, y que nada, que esperamos repetir, <risas> esperamos volver. Gracias, Pa. Muy bien,